Neked illik, ott törjék el, ahol hajlik. Illik a tánc a minden csontja az örök annak. Illik a tánc a minden csontja az örök annak. Járd meg Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy.